Ірвін Шоу Пікантна історія Завіса опустилася під оплески. У залі після трьох довгих актів стало помітно тепліше, і Роберт Гарві аплодував без особливого ентузіазму, лише кінчиками пальців, бо не хотів спітніти. Високий, широкоплечий чоловік, він на власному досвіді переконався – що перетворюється на мокру мишу, якщо дає собі волю в жарко натоплених театральних залах у центрі міста. Одного разу він сильно застудився, потрапивши під дощ після трамвая бажання, і з того часу навчився стримувати свою вдячність, легенько плескаючи в долоні. Завіса знову піднялася. Актори вклонялися публіці, не знімаючи з облич усмішок. Адже вистава йшла вже три місяці, за всіма прогнозами могла протриматися ще понад рік, а це означало, що вони могли не турбуватися про шматок хліба. Холодно поглядаючи на них, Роберт думав про те, що їхня гра точно не коштувала 4 доларів і 80 центів, які він заплатив за місце. І куди тільки поділися п'єси, які він колись із таким задоволенням дивився в молодості. Вірджинія, що сиділа поруч, енергійно аплодувала. Її очі світилися. Так бувало щоразу, коли вона насолоджувалася життям. Тому Роберт вирішив не згадувати про 4 долари і 80 центів, коли вони обговорюватимуть виставу. Тепер актори виходили на сцену поодинці, і коли з'явилася дівчина, яка грала цинічну подругу головної героїні, Роберт кілька разів гучно хлопнув у долоні, ризикуючи спітніти, бо колись зустрічався з нею на вечірці. Та й дівчина була симпатична, чорнява, з великими блакитними очима. Щоправда, доволі крупна, схильна до повноти і відчувалося, що великою актрисою їй не стати. Але ці недоліки могли проявитися лише через кілька років. Роберт відчув крапельки поту, що проступили на лобі, і з полегшенням зітхнув, коли дівчина, глибоко вклонившись, продемонструвавши пишні груди, пішла за коліси. Загорілося світло, і подружжя Гарві повільно рушила до дверей центральним проходом, наповненим ароматами дорогих парфумів. «Миленька п'єска, чи не так?» – запитала Вірджинія. Роберт кивнув, сподіваючись, що жоден із родичів драматурга не почув цього питання. У фоє, одягаючи пальто, він помітив молодого чоловіка в жовтому шарфі, який, привалившись до стіни, не зводив очей із Вірджинії. У більш розумному суспільстві, подумав він, беручи дружину під руку і прямуючи з нею до виходу, чоловікові дозволялося підійти і заїхати в пику кожному, Хтось так витріщається на його дружину. Вони перебігли вулицю, ухиляючись від таксі. Під Бору Вірджині дзвінко відлунювали по асфальту і пройшли через провулок, пірнувши в нього між барвистих афіш музичних комедій. У трьох театрах на сусідній вулиці йшли вистави, які збирали повні зали. Глядачі виходили звідти у чудовому настрої, який тривав щонайменше півгодини, тож у холодному, застиглому повітрі без жодного подиху вітру витала святкова атмосфера. вивіски ресторанів на іншому боці вулиці спокусливо манили від відвідувачів. Швейцар одного з них, білий і вічливий, чемно відчинив перед ними двері. Старший офіціант, не такий уже люб'язний, провів їх до столика в глибині залу, омнувши кілька порожніх, розташованих ближче до виходу. Роберт не став сперечатися, філософськи подумавши, що ж, це театральний ресторан. Є багато інших, де мене посадять на найкращі місця, а актори мають бути щасливі вже від того, що їх пустили на поріг. Вірджині зручно вмостилася на банкетці, дістала окуляри і уважно оглянула залу. За хвилину вона відклала окуляри на стіл і повернулася до Роберта. «Чого ти усміхаєшся?» «Тому що ти всім задоволена». «Хто сказав, що я всім задоволена?» «Ти обвела поглядом територію і сказала собі, ну і чудово. Я тут найгарніша, тож тепер можу насолодитися вечерію». «Який ж ти в нас проникливий», усміхнулася Вірджинія. «Ну просто неймовірно проникливий чоловік». Підійшов офіціант. Вони замовили спагетті та півпляшки к'янті і спостерігали, як ресторан поступово заповнюється глядачами з театру, акторами, що ще не встигли до кінця змити грим, і високими, сліпучо гарними дівчатами в норкових манто, які грали в м'юзіклах. Роберт жадібно їв, а вино пив повільно, смакуючи кожен ковток. Мені сподобалася сьогоднішня п'єса говорила Вірджинія, намотуючи спагеті на виделку. І актори грали щиро. Але, якщо чесно, жіночі ролі в сучасних п'єсах мене просто дістали. Жінки або алкоголічки, або німфоманки, або доводять санів до божевілля, або руйнують життя двом чи трьом людям у кожній дії. Якби я була драматургом, то написала б легку старомотну п'єсу, де героїня чиста, прекрасна, і ліпить чоловіка зі свого чоловіка, який слабкий, забагато п'є і час від часу обкрадає боса, роблячи ставки на перегонах. Якби я був драматургом, ми б зараз жили в Голлівуді. І все ж я готова посперечатися, що така п'єса мала б успіх. Я впевнена, що люди хочуть побачити виставу, після якої можна сказати «Так, саме так поводилася мама, коли у тата виникли проблеми в банку», із Нью-Йорка до нього приїжджали двоє чоловіків у цивільному. Якщо щось таке покажуть, то лише вдень, і дивитися його ти підеш сама. А сучасні актриси вони намагаються грати так буденно, поводяться на сцені зовсім як жінки, яких зустрічаєш на вулиці. Іноді дивуєшся, як у адміністрації вистачає нахабства брати за це гроші. Коли я була маленькою дівчинкою, акторки трималися як королеви. І всі розуміли, що повинні заплатити, щоб подивитися на них. Бо в реальному житті зустріти таку не було жодного шансу. Тобі подобалася Дюс? – запитав Роберт. І що ти думала про Бернар у 10 років? Не жартуй, ти ж розумієш, про що я. Наприклад, та дівчина, яка тобі сьогодні дуже сподобалася. Яка дівчина мені дуже сподобалася? – здивовано перепитав Роберт. Велика, та що грала подругу. «А, ця! Не можу сказати, що вона мені дуже сподобалася!» от у мене склалося саме таке враження. «Ти так і аплодував, що я навіть злякалася, а раптом здереш шкіру з долонь!» «Я просто хотів висловити дружні почуття! Колись бачив її на вечірці!» Ну, які вечірці?» Вірджинія перестала їсти. «У Лаутонів! Вони вчилися в школі Зен Лаутон!» «Хіба ти з нею не знайомилася?» «Я не була на тій вечірці. У той самий тиждень хворіла на грип». Вірджинія пригубила вино. «Як її звати?» е, «Керол, е, якось там, подивись у програмці». Програмку я залишила в театрі. «Мила особа?» Роберт знизав плечима. «Я говорив з нею не більше п'яти хвилин». Вона розповіла, що родом із Каліфорнії, терпіти не може працювати на телебаченні, і торік розлучилася, але й досі в хороших стосунках із колишнім чоловіком. Звичайно, розмова на вечірці у Лаутонів. «Вона виглядає так, ніби родом із Каліфорнії», – сказала Вірджинія з явним несхваленням. «Вона з Окленда, це тобі не Лос-Анджелес». «А ось і вона сама, біля дверей». Роберт підняв голову. Дівчина увійшла до зали сама і попрямувала до центральних столиків. Без капелюшка, з волоссям, що спадало на плечі, у широкому пальті та туфлях на низьких підборах. Дивлячись на неї, Роберт подумав, що акторки і справді дедалі частіше намагаються виглядати простушками. Раз чи два вона зупинялася, щоб привітатися з друзями, що сиділи в залі, а потім повернула до столу в далекому кутку, де на неї чекали троє чоловіків і дві жінки. Роберт зрозумів, що вона пройде повз їхній столик і задумався, чи варто йому привітатися з нею. Вечерка відбулася два місяці тому, а він твердо вірив, що акторки, видавці і продюсери ніколи не пам'ятають людей, з якими зустрілися лише раз, якщо ті не пов'язані з ними професійно. Він дуже сумнівався, що дівчина згадає його – але про всяк випадок злегка всміхнувся. Якщо б вона його впізнала, усмішка продемонструвала б радість від нової зустрічі. А якщо б пройшла повз, вона могла зійти за реакцією на одну з реплік Вірджинії. Але дівчина зупинилася перед їхнім столиком, широко всміхнувшись і простягнула руку. «О, містер Гарві, як приємно знову вас бачити!» «Вона не стала красивішою, підійшовши ближче», – вирішив Роберт. Але усмішка їй личила, а голос звучав щиро, ніби ті п'ять хвилин, проведені з ним у лаутонів Два місяці тому вона внесла до списку приємних спогадів. Роберт підвівся і потиснув їй руку. «Вітаю! Дозвольте представити вам мою дружину, міс Бьорн!» «Добрий вечір, міс Бьорн!» – відгукнулася Вірджинія. «Ми якраз говорили про вас!» «Так, ми сьогодні були на вашій виставі», – додав Роберт. «І обговорювали, що ви чудово зіграли». «Дякую за теплі слова. Їх завжди приємно чути, навіть якщо вони не від чистого серця». «А що скажете про автора п'єси?» – запитала Вірджинія. «Він, мабуть, трохи дивакуватий». «Проблеми з матір'ю», – міс Бьорн закотила очі. «У всіх молодих драматургів, які зараз приходять у театр – ті самі комплекси. Здавалося б, їх повинні мучити в воєнні жахіття, але ні, лише мама. Вірджинія усміхнулася. Ця проблема не тільки у молодих. Для вас це перша п'єса «Міс Бьорн». Господи, та ніж, я грала ще в трьох інших. Жаль, відпустка на шість тижнів, назву третьої забула. Вона з тріском провалилася. Прем'єра була у вівторок. А до суботи її вже зняли. Вірджинія повернулася до Роберта. «Ти бачив хоч одно, любий?» «Ні», – здивувався Роберт. У театр він без Вірджинії не ходив. «Ще три п'єси!» У голосі Вірджинії прозвучав щирий інтерес. «Напевно, ви давно в Нью-Йорку?» «Два роки», – відповіла місць Бьорн. «Для театрального критика лише мить. Два роки!» Покивала Вірджинія і знову повернулася до Роберта. «Ти й казав, що міс Бьорн приїхала з Голівуду. З Окленда. Нью-Йорк, мабуть, справив на вас враження», сказала Вірджинія. Сказала Вірджинія, вже дивлячись на міс Бьорн. «Після Окленда». «Я у захваті від нього», радісно вигукнула та. «Навіть попри провали». «Ох, вибачте мене, тримаю вас на ногах, а сама все говорю і говорю». «Може, присядете і вип'єте з нами келих вина?» «Щиро вдячна, але не можу», – відповіла дівчина. «Мене чекають у тому кутку». «Тоді, можливо, іншим разом», – усміхнулася Вірджинія. «З радістю, я так рада, що познайомилася з вами місіс Гарві. Містер Гарві розповідав мені про вас. Я дуже сподіваюся, що ми ще побачимося». «До побачення». Вона помахала рукою, знову широко усміхнулася і рушила до друзів, які її чекали. Роберт упустився на стілець. На якийсь час за їхнім столиком запала тиша. «Це важке життя», – першою заговорила Вірджинія. «Для актрис, чи не так?»